Capitolul 2. Scrie Îngerului Bisericii din Efes, Acestea zice cel care ține șap cele șapte stele în dreapta sa, cel care umblă în mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Știu faptele tale și osteneala ta și răbdarea ta și cum, că nu pot suferi pe cei răi și ai cercat pe cei ce, zic, ce se zic pe sine apostol și nu sunt și i-ai aflat mincinoși. Și stărui în răbdare și ai suferit pentru numele meu și nu ai obosit, dar am împotriva ta faptul că ai părăsit dragostea ta cea din tâi, cea aceea adu aminte de unde ai căzut și te pocăiește și fă faptele de mai înainte, iar de nu vin la tine curând și voi mișca sfeșnicul tău din locul lui dacă nu te vei pocăi. Ai însă partea bună că urăști faptele nicolaiților pe care le urăști și eu. Cine are urechi să audă ceea ce Duhul zice bisericilor, celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Iar îngerului bisericii din smirna scriei, acestea zice cel din tăi și cel de pe urmă, cel care a murit și a înviat, știu cazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat și hula din partea celor ce zic despre ei înșiși că sunt iudei și nu sunt ci sinagoga a satanei. Nu te teme de cele ce ai să pătimești, că iată diavolul va să arunce dintre voi în temniță ca să fiți ispitiți și veți avea caz zece zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cu luna vieții. Cine are urechi să audă ceea ce Duhul zice bisericilor, cel ce biruiește, nu va fi vătămat de moartea cea de-a doua. Iar îngerului bisericii din Pergam scriei, acestea zice cel ce are sabia scuțită de amândouă părțile, știu unde sălășluiești, unde este scaunul satanei și ții numele meu și n-ai tăgăduit credința mea, în zilele lui Antipa, martorul meu cel credincios, care a fost ucis la voi unde locuiește satana, dar am împotriva ta câteva lucruri, că ai acolo pe unii care țin învățătura lui Balaam, cel ce învăța pe Balac să pună piatră de potigneală înaintea fiilor lui Israel, ca să mănânce carne idolilor și să se dea desfrânării. Astfel ai și tu pe unii care, de asemenea, țin învățătura nicolaiților. Pocăiește-te, deci, iar de nu vin la tine curând și voi face cu ei război cu sabia gurimele. Cine are urechi să audă ceea ce Duhul zice bisericilor, biruitorului îi voi da din mana cea ascunsă și voi da lui o pietricică albă și pe pietricică scris un nume nou, pe care nimeni nu știe decât Primitorul, iar Îngerului Bisericii din Tiatira scriei, Acestea, zice Fiul lui Dumnezeu, ai cărui ochi sunt ca para focului și picioarele asemenea a ramei strălucitoare, știu faptele tale și dragostea și credința și slujirea și răbdarea ta și știu că faptele tale, cele de pe urmă, sunt mai multe decât cele din tâi. dar am împotriva ta faptul că lași pe femeia Izabela, care se zice pe sine e prorociță, de și amăgește pe robii mei ca să facă desfrânări și să mănânce cele jerfite idolilor. Și i-am dat timp să se pocăiască și nu voiește să se pocuiască de desfrânarea ei. Iată, o arunc pe ea bolnavă la pat și pe cei ce se desfrânează cu ea în mare strânturare dacă nu se vor pocui de faptele lor. Și pe fii ei cu moartea îi voi ucide și vor cunoaște toate bisericile, că eu sunt cel care cercetez rărunchie și inimile și voi da vouă fiecăruia după faptele voastre. Iar voi și celorlalți din Tiatira, câți nu au învățătura aceasta ca unii care n-au cunoscut adâncurile satanei, după cum spun ei, vă zic, nu pun peste voi altă greutate, însă ceea ce aveți, țineți până voi veni. Și celui ce biruiește și celui ce păzește până la capăt faptele mele, îi voi da lui stăpânire peste neamuri și le va păstori pe ele cu toiac de fier și ca pe vasele olarului le va sfârma, precum și eu am luat putere de la tatăl meu, și îi voi da lui steaua acea de dimineață, cine are urechi să audă ceea ce Duhul zice bisericilor."